Мурат замовк, між іншим, нахабно сказав я, не валянок, а свистить, що це таке, га? Ніяк-як, це що, загадка? Я згідно кивнув. Ну-ну, знаєш, словом, Мурат откашлявся, як це він завжди робив в урочистих випадках. Тартар доручає тобі важливе завдання, полягає воно в тому, щоб вести за собою бойовиків папи-мушкета, котрі, звичайно ж, намагатимуться вколошкати мене, докінчив я. І глянув на шефа. «Гроші?» – Мурад сказав. «Іде», – кивнув я, подумавши. «Повна свобода дій, необхідна самоборона. Проблема лише в тім, що ти повинен цілити будь-якою ціною. Роби що завгодно, але навіщо?» – перебив я його. Мурад знову мовчав. Сьогодні ввечері папа Мушкет організовує прийняття. Такий собі фуршет для іноземних партнерів у приміщенні офісу. Буде вся верхівка мафії і його, і, звісно ж, американський щеяківський на чолі. Ти повинен зробити шум у місті, тому відірватися від переслідування, прийти на прийняття. І що буде гостро поспитав я. «Побачиш, шеф уникав дивитися мені в вічі. Що не кажіть, а якісь краплі совісті лишалися й у нього. Твоє завдання – потрапити до їхніх рух. Ну, може дозволити, щоб тебе там трохи потовкли, потусали. От чи крижили там якесь одне вухо, в тон йому докинув я. Подумаєш, втрата, ге? Та зараз пластмасові роблять ще краще, як свої. Шеф роблено посміявся». Ну, сказав він, завдання зрозуміле, хай вони там трохи з тобою пограються. А потім я відкинувся в фателі. Та нехай, нехай, сказав я, такий подвиг, що правда не по мені, але чого не зробиш для рідної фірми. Ну, а що з книгою? З книгою? А з книгою? З нею все. Хіба ти не втямив? Я покрутив головою. Ні, на жаль, не втямив. Бачиш, ця Біблія, вона тобі потрібна, перебив мене шеф. Ще як, сказав я, і для більшого ефекту продекламував, наголошуючи на кожному слові. Вона мені конче потрібна, особисто мені, розумієш? Ну, то й бери її собі, знизав плечі Машеф. Дозволяю. Зараз вона в папе Мушкета. Як ти там з ним розмовлятимеш, то вже твій клопіт. Головне – виконати завдання, ясно? І тебе не цікавить, що це за книга, і в чому її цінність не вгавав я. Мурат подивився на мене. «Ну і в чому ж її цінність?» – я зітхнув. «Взагалі, це довга історія, а в тебе, як завжди, обмаль часу. Нехай іншим разом!» «Шеф перепинив мене. Старий!» – сказав він. у мене голова так забита цими проблемами, що якось не до того. Ти що, справді розкрутив це діло?» Я взяв всі скриньки сигару, тоді откусив кінчика, сплюнувши, поцілив ним у кошик для паперів. «Справа, за котру ми взялися?» – сказав я – Тягнеться ще споза минулого сторіччя. Свого часу її намагалися розв'язати різні люди, але безуспішно. І те, що її розкрутив я, можна назвати випадковістю. Мурат нетерпляче поворухнувся. Як ти знаєш, провадив я, або й не знаєш. У другій половині XVIII століття Україна як держава не існувала. Територія її була поділена між Росією. Цей шмат звався Гетьманщиною, охоплював усе Лівобережжя і Польщею, котрій дісталися землі на правому березі Дніпра. В її володіння, здається, не входив тільки Київ. І от 1768 року на Правобіччі, шляхетщині, як її тоді називали, вибухло повстання зване Коліївщиною. Хоча, як дивно, але ця порівняно недалека подія і досі мало вивчена істориками – а ті оцінки, які давала її радянська та польська історіографія, можна назвати тенденційними». Якщо придивитись уважніше до цієї ворохоби, то досить цікавим можуть видатися і пружини, які до неї призвели, і оцінка її тодішнім населенням Шляхетщини, і постаті її ватажків. Скажімо, всіма дослідниками відкидається факт, що після Уманської різні на Чорній Раді коліїв було обрано гетьмана правобідської України, котрий одночасно одержав і титул князя. Чоловіче не витримав шеф. «А можна якось м -м, стисніше? Її право з часом у мене, як і вну, переходжу до суті. Одне слово, на Чорній Раді обрано було адміністрацію визволених земель за зразком військової ієрархії часів Богдана Хмельницького. Як свідчать деякі, на жаль, не зовсім надійні джерела».